Вовками натягнуть мускалі. Це була їх передня сторожа. Тавр, розбуджений вовками, вже не заснув. Готовилися у далі похід. Ранком дня 15 липня перед очима втікачів замайоріла широка голуба смуга. З кожним кроком уперед вона ширшила і блакитніла. «Бух, бух!» почулося кругом. Діти кричали «Дніпро!» Для них кожна велика ріка була Дніпром. Похід, приспівши, ходи. За Богом кінчалася його небезпека. Там не буде страху. Забували, що на другім босі чекає на них невідоме. Уйдуть на землю Турка, з яким так довго ов'ювали. Не журилися. Нічого гіршого від відсеребнення не може. Аж ось і він, широкий бух, як море. Весь овид залив своєю водою Шумить, шолестить Ніби пісню вітально співає. Бог був тоді справді широкий На яких дві тисячі метрів Слабшою окою не бачили його правого берега Лиш вода і вода А на воді пороми Пороми, що мають перевести їх На безпечний берег А на березі що це таке? Як ярмарок який Метушаться люди Розставляючи крами на лавах повно всякого добра, це Очаківський баша додершав своло і прислав торговців з їжею і фуражем для коней. Назустріч королеві скакав Конятовський і Клінко штрем, здавали звіт зі своєї місії. Король казав, зняти себе з воза і нести на берег. І гетьмана повели туди. За часом облоги Полтави. Бої від вороту відвитли від достатків. Дивно було б багатство. М'ясово, хлібів, овочів і солодощів. Хліб свіжий і гарно спечений. Баранина смашна. Сорбети у всяких родів. Фіги на шнурках понанизовані. Розкіш. Голодні шведи і козаки кинулися купувати. Турки показували на пальцях скільки що коштує, А козаки собі сунули їм пальці під ніс. Але все на один менше. Шведи навіть не пробували торгуватися, тільки відчиняли гаманці, а турки брали скільки захотіли. Шведи вірили в їх чесність, і, мабуть, не одному довелося розчаруватися в тій вірі, бо турки й не менше жадібно, як шведи на їжу кидалися на гріш. А що на кожного цей гріш був, і не один стояв збоку, як сирота, і тільки слинку ликав, так щедрий король накупив баранини телятини, курей і хлібів і волів їх розділювати між тих, що самі не могли собі купити. Хотів винагородити їх за труд і голод, а спрагу вратити вином, бо вина в вдовіль кримського і грецького, білого і червоного. Якийсь турецький купець підніс королеві в дарунку цілого жареного барана, кількоро курей і величезний цілий хліб, як коровай. Король прийняв, подякував і подарував купцеві 12 червінців. Як побачили це інші купці, то й собі підходили з такими дарами до короля, гетьмана, до Войнаровського і Орлика, і до всіх, хто їм лише знатнішим та багатішим паном здавався. І від тих дарів годі було обігнатися. Рачкові на шиї почепили вінок фіг, а Люксембургові вручили пряник – мало що менше від нього. Оглядали їх з усіх боків і бавилися ними, як куклами. Рачок відганявся від турків. Ну, чого вирячився на чоловіка, як теля на ворота? Краще на себе подивись. В тебе краски немаченого юхтового чобота, а виразу також не більше. Славно, Рачок, славно, підбадюровали його козаки. Не дайся. Що собі такий чортів син гадає? Шлях тече Зовсім, як у нас у Кракові, на Білянах, на Зелені Свята, казав до короля Понятовський. Або як у нас в Упселі у торговий день. Як бувало, висиплються молодь зі шкіл, та метнеться між седух, то такого вам гармидру не роблять, як оце тут нині, згадував король. І в нас у Києві, на Майдані перед Академією не інакше бувало, додав Войноровський. І всі три задивилися на човень, який скоро пров хвилі бога напоперек. У човні сидів якийсь турецький старшина, його товариш і ще хтось третій з ними. Це, мабуть, від баши до мене, казав король. Мабуть, притакнув Понятовський, достойник якийсь з ад'ютантом. А це третє толмач. Так воно й було. А Баша прислав свого чоловіка, щоб привітав короля, як гостя на турецькій землі і передав йому згоду очаківського баши переїхати з декількома людьми найближчого окруження і з королівською прислугою за Бог, де його жде прийняття відповідно його високому становищу і гідне його слави. «А решта?» – спитав здивований король. «На дозвіл для решти треба підождати рішення з царгорода», – відповів Турок. А «Азаки це рішення на спірі, Прийде Меншиков, чи який там інший Голицин, і забере їх у полон. Ні, панове, я на тіке не погоджуся ніколи. Не на те мої шведи і мій союзник гетьман із своїми козаками були мені вірними товаришами на долі, щоб я їх оставляв тепер на непевну долю, а сам спасався на вашому судні. Або переїдемо разом, або остаємося вкупі тут. А за наслідки того відповість ваш баша перед Швецією, і союзниками, і перед історією. Не гадаю, щоб Баша важився не перепустити на бік. Не гадаю. Король говорив різко і чим раз голосніше. Видно, гнів підступав йому до серця. Цей Баша, мабуть, знаменитий чоловік, звернувся до Панятовського. Невже ж він не знає, хто я такий? Форсую переправу і заставлю його поводитися зі мною як слід. «Дві тисячі дукатів виманти в шельме, додав Понятовський, аж зубами заскреготав, бо ще йому у вухах броніло золото блискуче. «Ті хижики гадають, що в нас золото, як сміття», – нарікав злісно. «Якщо вам на грошах залежить», – почав король, звертаючись до турка, але Понятовський не дав йому докімчити. «Ваша величність дозволить, що ми з тим чоловіком самі перебилати йому». Забагато честі, щоб він переговорював з королем. «Гадаєте?» – спитав Карло. «Я прошу», – відповів Понятовський. Король казав себе віднести до свого воза, а Понятовський повернувся до турка. «Ви обидали його величність королем».